Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Mappy Podcast. Oavsett om du sitter i bilen, är på gymmet, är ute och går eller är på jobbet så hoppas jag att du kommer kunna få lite break från din vardag och lyssna på lite eh, om hur Amir Al-Bassi har haft och hur han tänker och hur han tränar och så vidare. Som vanligt presenterar jag sådana här podcasten ihop med 3%. Märket som är att det... Eh, ja, fokusera på det du vill göra mer av. Det står med och gör det du tycker är roligast, det står bättre blir det. Jobb även i Hope Top Ranked. De har Antiviba som håller mattan hygienisk och ren så att du kan sänna ut och knaka på massa sjutdomar. Top Ranked har även Snotgel. Eh, prisvärda, bra kvalitet. Så kolla in alltihop det här på On The Mat BJJ Facebooksida. Det finns gott om information där med länkar och så vidare. Så vi har även Tandskydd.com som hjälper oss med att kunna få ett rabatt på deras sprutor. Det är ett tunt bra tandskydd. Eh du får 10 rabatt om du anger koden podcast i din beställning. Och det här är bara för att ja någonstans skulle ju tillbaka till er som lyssnar på det här behöver man ett gott tandskydd som man eh, trivs bra med. Man kanske är trött på de gamla månatandskydden som känns som en pukkemon. Där är ett tunt, lite tandskydd, gå och snacka, gå och dricka, ja gå in och kolla på tandskydd.com. Tycker ni att det verkligen var ett bra alternativ? Ange podcast, ni får 10%. Är ni nöjda med tandskyddet ni har idag? Ja, behåll det. Svåra så är det inte. Okej okay guys, då är ni med redo. Då kör vi. Då hälsar vi Amir med allt välkommen till On The Mat Bigi podcast. Hur är läget? Jo, det är lugnt. Hur är det själv? Det är fint. Det är fint. Kul att ha dig med. Tack så mycket. Kul att vara med. Alltså. Ja, jag förstår att det är en upptagning, Unn Mang. Du är mycket att stå i. Ja, ibland är det sådant om man träna inför stora mästerskap. Ja, vad är det som ligger närmast nu då? Nu är det både VM i BI och VM i Fila i Savage Wrestling. Ah, ja, okej. Okay. Och eh, VM ligger väl här nu om en, tre veckor någonting. När ligger Fila då? Det ligger två veckor redan efter faktiskt. Ja okej. Okay. Det gäller att du håller dig hel och frisk nu då. Vadå? Så det gäller att du håller dig hel och frisk nu då. Ja exakt. Det är bara att köta på oss. Alldå det var. För de som inte vet vem du är. Du kan väl kort bara beskriva dig vem du är. Ja eh, mitt namn är Amir Al-Bazi och jag är 19 år. Jag tränar eh, BI, Saddash Wrestling och MMA på Fighters Stockholm. Mm. Ehm, uh, ja. ja Trana hårt, vinner, förlorar ibland, vinner ibland, chockerar <laughs> så gott jag kan. Ja. Har roligt bara. Hur, hur länge mm. har du hållt på då? Ja, jag, jag har inte koll faktiskt. Med jag började när jag var 14. Jag hade precis fyllt 14 då jag började. Så det är ungefär, ja, inte blir det. Far, ja, jag har inte koll självas. <laughs> <laughs> Men uh, ungefär 5-6 år Ja, vad var det du började med då för någonting? Var det BJ eller SV eller var det som? Det var faktiskt uh, MMA Jag var ju liten och skulle vara En liten tuffing och så <laughs> Okej okay. Så jag började med MMA först ja. För de flesta klubbar kunde inte Eller jag ringde runt i olika klubbar De flesta tog inte emot liksom, uh, Jag var 14 på den tiden Och de, de ville inte ta emot en 14-åring Det var När jag började, det är över vad jag vet om du kommer ihåg men det var ganska känsligt med mig, mycket känsligt än vad det är idag. Mm. Det precis blev ett sånt knas med förbundet och så där. Ah, ja ja okej. Okay. Och ah så jag ringde till eh, Fate till Stockholm och frågade med om jag kunde komma. de formade om bara med 20 form proffstränare i alla fall. Ja. För det är den vägen. Okej. Okay. Eh jag kunde inte få så mycket utröttat på träningen för <laughs> stora killar och så så jag fick mest tjara till ja, ah, grappling-tekniker, klättra rep och slå på säcken och så. Jaja, ah, okej. Okay. Härifrån kom jag in på BI och SV. När har ungefär börjat med BI och SV då? Det var, jag kommer ihåg, två månader efter jag kört MMA då. Okej, okay, så ganska snart in på då? Ja, ah, då fick jag reda på att det fanns någon tävling och jag har alltid gillat att tävla. Ah. Så jag fick reda på att det var BI, så jag började, jag hann köra jag tror två eller tre pass och gick upp och ja, dog till Stenungsund, så var det första tävlingen ja. för tävling. Hur, hur gick det då? Jag knep faktiskt ett brons, blev diskad i en match och vann eh, fyra och andra. Det är ju inte gilla pinkat för att det var så pass grön då ju. Ja. Ah faktiskt, det var mycket muskling alltså men <laughs> <laughs> Ah, jag är klarade mig från muskelryktas. Ah, ja, det är bra. Ja. Ah, men vi får var... vi diska för då. Jag fastnade armlös och eh jag försökte skaka ut det och eh de andra killarna ramla ner på mattan liksom och vi var vi säger nya regler. Ah, okay. Så jag fick diska då. Aj aj aj. Ja, men det är nog schysst, tävlarna om månader, köra ganska så stor tävling och knipa ett bronson då. Ja, exakt. Jag var glad för det. Ja, det förstår jag. Du håller på här nu och förbereder dig inför VM och filar, säger du. Hur ser dina förberedelser ut då? Vad är det som händer i dina dagar just nu? Ja, det är styrketräning på morgonen. Och på kvällen är det BI och SV varannan, varannan dag. Så måndag, onsdag och fredag blir det vi och eh tisdag torsdag söndag då är det sv. Okej. Okay. Sen styrketräning på det på morgonen. Hur hinner du med allt det hop det här då? Ja, eh det går alltid att hitta tid till grejer. Det det är som alltid annat liksom min träning. Ja, tränar du på heltid eller har du jobb i sidan om? Jag praktiserar ju nu på Fight from Stockholm faktiskt. Det är smidigt. Inga inga jobben. Nej, ah, okej. Okay. Men vad salde vad var det så fick till att börja här nu egentligen med, med MMA? Jag har alltid gjort det här. Ja. Det som, vad var det som drev mig till att prova just det här då. Eh, uh, det var av ren lust. Jag har alltid gillat att mäta mig själv. Ha ja, de samma kliché som alla andra som börjar vara sporten. Jag har alltid gillat att mäta mig med andra liksom så fort jag kommer ihåg när jag var liten så fort folk brottades i skolan så ville jag alltid vara med eller om, ja, om någonting, anbrytning, jag gillade allt sådant liksom. Okej. Okay. Jag var uppe på nätterna ganska ofta hemma och kollade på tv. Mm. Såg jag, jag kommer ihåg att det var UFC Unleashed på TV4 Sport där det var vissa gamla MMA-matcher. Mm. Så jag berade kolla på netterna och undrade det så ju konstigt ut. det var för det var inte buxning och det var inte brottning det var det man kände igen. Mm. Var mm. någonting så här mitt emellan och såg jag vad shit de slå på var annorlunda ordentligt och <laughs> i en byrås där så att du grejade för vad det var för någonting började googla och så ja end up the same day I have med go through all liksom. Ja. Från med att du börjar med BI tills tills nu liksom. Hur, hur har det varit för dig? Vad har hänt under din BI-karriär? Ja, det har hänt masser alltså. Ja. Från ja, bra grejer till mindre bra grejer till grejer som har fått mig att ändras helt som person och ja, det är masser. Ja. Ja, det transport har gjort hur mycket som helst med mig det är, det är svårt att förklara det ju man måste bara liksom ja man måste ju playa det liksom. Ja. På vilket sätt men att varför är han det så person då? Jag borde se på ja men är så malla se på grejer från en annan synvinkel. Okej. Okay. Och olika saker i livet det är ingenting speciellt men jag vet man man träffar så mycket folk och Passer runt så mycket att man tar sig folk från olika bakgrunder, man ja malaysier, så kul mycket. Mm. Var vi är du mest nöjd med så här långt då? Where am I most named me? Ja. Allt. <laughs> <laughs> är är det någonting som sticker ut liksom om om du nu här och nu får med ikväll alla med för Tönnerby, vad kommer du kolla tillbaka på i backspegeln och känna dig mest nöjd över? att jag har fått träffa så underbara människor på den här resan som okay. jag aldrig annars skulle träffa om jag inte hade gjort om inte hade tränat B SF eller Ma. Ja, kul. Vad är det alltså, som har på samma fråga liksom? Vad är det som varit tuffast då? Tuffast. Ja. Alltså ju mycket liksom allt från förluster till förhoppningar om om grejer som ja inte går i uppfyllelse eller eller är sånt man får leva med så det är mm det handlar inom ja inom allt det, det spelar ingen roll men jag kan inte komma på en speciell mm. grej. Nej. Har, har du något något mål nu liksom som du verkligen verkligen sätter höge något annat. Just nu. Ja, <laughs> det VM. Det, det är det det är som gäller. Nej, men det är för checka. Alltså bli astillottar med själv att bli så bra som möjligt. Sen om jag kommer lyckas eller inte, det det alltså bryr jag mig inte med att jag kan tillåta mig själv att bli så så bra som möjligt. Så det är mer en långsiktigt mål. The correct answer clot nu vem. Mm. I vilken eh, viktklass och bältesgrupp kommer tävla där i? i rationalitets eller i ja. minus -64 i lila bältet. Ja. Okej. Okay. Finns det några särskilda motståndare där som du känner till som du ser fram emot att få möta eller? Eh, uh, nej, jag har inte kollat upp. Jag har inte kollat upp listan faktiskt. Jag brukar inte göra det. Jag vet inte varför, men ja, jag är inte så många blir så här för insatta liksom det men. Ja. Uh. Jag vet faktiskt jag har Jag känner till några, men jag vet inte om de kommer att tävla. Jag vet att det finns några tuffa, tuffa snubbar i den vid klassen som ja. är ute i andra tävlingar. Men sen har jag inte hunnit kolla om de har anmält sig nu till VM eller inte. Ja, ja, okej. Vad är det du finns på precis just nu då? Vad är det som ligger på ag agendan så här när jag är in på tävlingen? Off, det är allting faktiskt, men det är som resten av... Ja, men berim bolus i 190. <laughs> det är det som gäller. Ja, men mycket mycket det. Jag kör ju just nu är det lite av varje faktiskt. Ja. Inte speciellt utan bara sliter på på de grejerna och redan görs gör de ännu bättre bara. Mm. Om om man skulle liksom beskriva ditt game på något enkelt sätt, alltså vad vill du att köra för någonting med din stil? Jag tror jag är riktigt. Jag har en jag tror jag har ändrat stil ganska mycket från tävling till tävling. Ibland går jag in och provar att spela guard bara, ibland spela topp och passerar, men jag vet faktiskt jag inte allt sett jag har inte kollat på än tänkt på det för för det sättet. Jag tror jag jag tycker jag är ganska all around och ja. Mm. Att jag kan ge ett problem till vem som helst och oavsett om han spelar guard eller topp eller Och avschara stod ända med nettag när jag skulle ha problem med dem som ens. Du kör med all round tänk liksom eller? Ja, ah, jag inte. Jag har inte låts fast med en viss grej än i alla fall. Nej, ah, okej. Okay. Så som om man liksom skulle fråga dem på din klubb, vad kör jag med för slags stil? Då skulle de skulle säga all round eller skulle de säga någonting annat tror du? Nej, jag tror de skulle säga all round faktiskt. Ah, coolt. Ja. Ah. Eh det är ju vad vad som är typ en 3 veckor någonting kvar till tävlingen här nu. Vad vad kommer hända från och med idag till vecka 5 då kommer det bara köra på som tidigare eller kommer någonting ändras i han nu fram till tävlingen? Eh nej kommer köra på. Det är landslagsläger i helgen. Mm. Så det är typ det som bara ändras sen kommer jag fuxa ett schema på som vanligt. Och wow. Ja. Det är ingenting annorlunda. Mm. Vad tänker du på? Aj, <laughs> jag bara tänkte om om och om det finns någon styrkekondition vilotänk inblandat i det här eller om det bara är liksom 100 enda femt kaklet. Jo, det är klart men nej satsar faktiskt jag jag har toppningen är till fila B. Okej, okay. mhm. Så resten kommer jag kommer köra på som vanligt till till filmen såklart så vilar man. Jag brukar alltid vila från styrketräningen väck där väck kan jag skata avla så kan jag bort cirka träningen på morgonen så kropp kan få att änta sig. Ja okej. Okay. Mm. Vad vad kommer filar VM gå för någonstans? I Kanada. Okej, okay, så kommer stanna kvar i USA då eller hur blir det där emellan? Nej, jag tänkte på på det först men eh jag vet inte om eh, det kommer vara direkt till VM. Jag vet att checkmat kommer ha ett camp där borta. Ja. Jag vet inte om eh, om det kommer man ha ett camp i Sevilla. Jag tror inte det. Och jag känner att jag har redan tillräckligt bra folk på fight som liksom som som spelar fotboll med varje dag så. <går> ja. Så det känns bra att träna hemma. Ja, det är klart det är skönt att skönt att alltid vara på hemma, helt bra ja, att kunna sova i sin egen säng och allt det otur det här gör. Och ja, sen de som har bil och så för ta sig runt liksom och om jag åker dit så kommer jag säkert alltså jag kommer vara tvungen att vara med någon hela tiden. Okej. Okay. Mm. De inte vill träna, sen inte heller gå träna, förstår du? Ja, ja, ja, det är klart. Ska lås. Ja. Eh, och om man kollar liksom på BI och SVN, ehm för, för det liksom, vad är de olika eh grejerna som lockar mellan de två olika stilarna? Vad som lockar? Ja, vad är spek tjuvstning tycker du mest SVN kontra BI? BI är lite mer taktiskt. Eh, strategiskt och tekniskt, men alltså ja. Ah. Och eh SVN är Sven lite mer är lite mer grisigt, lite mer tost, men det man måste fortfarande ha, man måste vara smart och taktisk där. Mm. Jag gillar bod också, för ibland gillar man att bara köra på lite, som jag vill bara jag vill bara harva på, vet du. Då då där kan säga, då mäter jag säga att domatia mig lite mer filthis med då mer shame. Okej. Och eh på BJJ blir det mer att man mäter sig, mer, hur ska man säga, tekniskt sett, mm. eller strategiskt hur man kan a ja, lura den andra för att få ett till ett svep eller gå på ryggen eller m. Mm. ser av så. I submission wrestling just i fila, fila grappling blir det lite mer stående brottning mykemer scrambles då måste man liksom ah ja, det blir mer fysiskt. Mm. Finns det någon av de två som du föredrar med någon annan eller? Nej, det är faktiskt perioder om jag ska vara ärlig så vissa perioder föredrar BI mykemer och vissa perioder föredrar drya superb wrestling mykemer. Mm. Det är blandad, ja, det kommer går hela tiden. Mm. Vet jag inte hur det ser ut hos er men kollar vi på våran klubb här Kalmar IFA så är det ju väldigt mycket BI dominerat om man jämför med SV det vet inte hur ni har det men överlag tycker man man får en bild av att det är mer folk inne i BI än i SV:n. Ja, på träningarna så är det lite mer folk men på våran vår klubb är det faktiskt ganska alltså de som kör resancierat så kör SV också så men jag håller med BI lite mer lite större om man säger så. Ja, men vad tror du det beror på då? För det är ju när brottning och grappling ju. Jag tror det är just det att det är, det, det jobbar med nogi eller alltså wrestling att det är fysiskt jobbar det och jag tror det är inte, jag tror inte det passar liksom alla om man säger så. Okej. Jag sen så att du kan ju skapa din liksom din egen stil så det passar dig så du kan köra. Mm. Men eh, ja, jag tror det är det, mm. det är lite, lite hårdare, lite mer fysiskt, mm. det är lättare att komma in i det, om man, redan, om man är fysiskt tränad, så är det lättare att göra SVN, BI, BI kan du vara, inte ha en enda muskel i kroppen och ändå klara dig, då blir tränningen rolig, om mm, okay. mm. du är stor eller inte mm. Du du är liksom väldigt fångsrik är det du gör ju. Vad vad skulle du säga liksom är är det som gör dig så så, så duktig som du är? Och det är, den där frågan är riktigt jobbigast. <laughs> <här, alltså>. Ja. Ja. <laughs> jag vet inte vad jag ska svara på den frågan alltså. Jag jag kan ju säga liksom vilja eller. Ja. Jag jag tränar alltid hårdast och jag försöker alltid nå toppen. Men jag tror det som rätt i och med bra är nog eh, att sagt jag är envis att när det gäller allt eh, att träna hårt att det är jura tekniken helt dräkt till att gå fullt ut i varje sparring försöka få ut personkonst egentligen tänker jag jag tror det och jag hamnat på en rätt klubb där jag kan vägledas åt rätt håll mm det blir ja det blir bra det är... men, men vilka har hol som tämnar idag då eh hon session. Mm. Vi har som håller både sv och b i klasserna och faktiskt så fort. Mm. Eh for mm. uh, om man kollar så här du, du tränar ju vet mycket men förstår man ju liksom det är MMA, BJJ, sv gym och så vidare. Hur gör du för att hålla dig frisk och skadefri då? Alltså att jag, jag tror många många tänker alltså det går inte att hålla sig skadefri hela tiden. Alltså man går alltid runt med små skador. Jag bara just nu när jag sitter här så har jag ont i axeln, nacken och fingret liksom. Fingret är helt paj så jag det är ju svårt när det alltså det posterliga fotop om man säger så. <gum> en gammal klassiker. Ja. Ja, ah, det det är bara så och jag jag tror support man accepterar det så blir det så så jag blir men såklart det att inte vara så här skadad helt som att inte kan träna, det jag tror ja, det är inte värksvara på det. Om man är redan inte liksom så bra tränad så tror jag det kan man skippa på en fascia skadan då. Mm. Så tror du att vi är någonting liksom om man tänker på det i stället här i någonting annat som gör att du kan bygga upp din kropp eller på något sätt hålla dig skadefri för att du du har ja. sjuk tränning. Det är det jag tror om att alltså mångaff ske det är som att säga vila sig i form. Jag tror om att träna mer och läsa annansituationer styrketräning gör ju sitt dinemat. Idéer mm. så att man blir liksom stark och stabil i kroppen. Rörlighet är också en annan del för att du inte skada dig och så håller dig frisk. Och sen tror jag om man tränar själva as momentet vi gör till exempel tåsa med kettlebell till exempel Många skadar sig på det här stående biten och nedtagande så försöker de skippa det istället. Men sen när du väl tränar det så kommer, är kroppen inte med. Du är inte van med reaktionerna och det är där man blir skadad när du, när du inte är van vid att någonting händer. Mm. Men om du tränar mycket och är van vid nästan alla situationer som alltså, kommer upp så blir du inte... Ja, alltså att risken är mindre för att du ska bli skadad. Mm. Eh det jag jag jag tror så. Mm. Det är också sen har folk säkert andra andra seminkla påre också. Hur hur lägger du upp din styrketräning då? Gör du dig som vanlig gympass eller är det crossfit eller vad vad gör du där för något? Nej, det är ren uh, bodybuilding <laughs> där. <laughs> Mycket biceps curls. <laughs> Nej, det blir mer specifikt. För i övrigt om det är off season eller om det är när man ser match Mm. Men det andra är av vanlig så här det är mest olympiska lyft tunga basövningar som bänkpress, knäböj, marklyft eh eh hip thrust eh, masser med liksom bara basövningar och eh, mycket rörlighet och såna såna övningar mest hur gör det för att träna rörlighet då? Ja, det finns ju olika sorters, inte bara statiskt stretching, utan ja, jag har svårt, jag vet det jag gör det bara. <laughs> men, är, men det, är det här någonting du liksom tar fram själv, eller får du hjälp med sådana saker? Nej, vi får hjälp. Det är många på klubben som, jag läser mycket själv om träning i allmänhet, jag har alltid varit intresserad i, i, i det ämnet. Så jag läser själv, vi har andra på klubben som är jätteduktiga med dum läsa liksom böcker hela tiden. Jag har fått jag får hjälp av en grim naprapat, Pete Lundgren som också hjälper mig att ja, visa hur jag ska göra så vi byter liksom erfarenheter och mm. mm. umpskapo och klubben träna. Kvist. Det blir liksom efter träningen någon kommer upp med en ny stretch eller nice to centralitet eller styrka och så. Där. Mm. Hon har provat vad hon det passar ja ja ja. Om man tänker så här då, om om det det är någon ganska så ny inom vi tar BI för det mesta det vi snackar om här. Men om det kommer någon ny trainee i klos med ganska så nyttigt så tänker jag titta an på det och tänker fan den här killen är skitduktig. Och supporta tidigt om det här liksom var det som gjorde så bra. Om man kommer in i liksom de två sakerna vad skulle du ge för slags tips till någon som är ny inom BI för att liksom bli duktig och framgångsrik och liksom kunna göra bra ifrån sig. Och det är faktiskt att vara konsekvent och verkligen vara öppen. Alltså öppen på riktigt. Liksom för att lära, lära sig att vara hungrig på att lära sig. Man kommer dit med någon tanke om hur det ska se ut eller hur det borde se ut. Utan bara vara öppen och att inte alltså att inte ge upp. Att fortsätta träna hela tiden fast det inte ger resultat i början. Vet, att mm bara försöka komma och vara öppen och inte ge upp och få liksom negativa tankar när men det här funkar inte där passar inte mig och, och så vidare. Mm. För man man kan ofta få till sig en bild när den kommer helt nya och jag själv är likadan när man börjar liksom med teknikerna börjar man förstå lite grann men sen när kanske när i sparring så är många som är helt nya de blir ju väldigt förvirrade ju för de blir så här okej okay, vad gör jag nu? Hur ja. hur tror ni de så tänka där då? bara koncentrera sig till exempel om man, man gör någon teknik till exempel så ska man börja sparra så det är klart att det inte kommer alla på den klassen har gjort samma teknik och de vet exakt vad du kommer gå på mm. det är klart att det blir svårt att sätta in det men bara för det ska man inte sluta försöka göra det utan att bara att själva tanken att man försöker göra så lär man ju sig hur den andra reagerar men folk tror att oh, med folk kom ofta när man kombinerar så tror man att man är redan världsmästare och folk tror att det är som ett spel det på Facebook man köper tekniker så där <laughs> men ja men det är bara man måste bara göra det om och om, och om igen ja det finns några tekniker som jag gör som jag vet inte hur många gånger jag alltså jag har tappat träckningen på träningen där jag vi har några pass där vi bara gör samma teknik om och om igen hela passet. Mm. Jag har vissa morgonpass där jag bara gör samma teknik, en och en halv timme, samma teknik. Jag håller på att spyr bara jag tänker på det. <laughs> Vilka tekniker har du kört alla festgångar då? Det måste vara inför SV-tävlingar, SV GY ja. och så här, single leg och double leg, en massa ingångar i ja, ja, ja. grejer. Mest ingångar faktiskt. Som ja. Ah, ja, jag bara det var att kolla på klockan och vad jag gör. Det bara, <laughs> bara komma på åt upp i luften. Ah, exakt, efter typ en kvartsimmeuter så liksom ja, ah, du gör inte drömma dig bort, men det är bara bara göra hur tråkigt än det. Ja, ja, ja. Om om man vänner på fråga det fick precis. Finns det några fallgropar du tycker man ska försöka undvika när man är ny eller medelavancerad? Vad menar du med fallgropar? Ja, alltså jag vet att många tar att liksom det här med egoar, man ska släppa sitt ego. Tänker du för mycket på ett ego då blir du köra med stolthet och då kommer det som liksom inte funkar så bra. Eh, finns det någonting som du känner att att att om man inte ska göra eller inte ska tänka på för att det så kunna gå lättare att gå bättre för en? Ja, e ego det är ju en grej men att vara också öppen, att man öppnar upp sitt game hela tiden att man inte blir för bekväm i. Mm en grade att om nu om du är bra på att spela guard så är vi mhm och jag spelar att man inte bara ska spela guard utan man öppnar upp sig och spela topp för att man måste vara ärlig mot sig själv tror jag om du vet att du är dålig till exempel i, när det är den andras halvguard eller då försöker coaches och så mycket som möjligt för att lära dig att vara ärlig mot dig själv och säga ja men här är jag dålig mm. och turen det går på träningen så mo sen då har för illa illa ingen kommer det göra mig mycket bättre. Så du måste vara osty, så du måste släppa egot för öppen och mm. andra saker att prova hela tiden. Så det är ändå sättet man ju ut utvecklas. Men men tycker ju att man ska fokusera liksom på de olika gardarna alla på en gång eller ska man ta det liksom segmentvis? Nej, absolut inte. Jag tror inte att jag tror man man inte kan bli bra om om man är halvbra på allting. Utan man måste hitta sin grej. Men mm. för att hitta sin grej måste man prova allting. För att kolla vad som passar en bäst. Så man ska försöka vara i alla situationer. Och sen är det någonting du gillar. Till exempel säg halvgard. Försök bli så bra på halvgard. Men glöm inte resten. De la hiva gard, stäng gard och så vidare. Så du vet vad du gör därifrån också. Mm. Hur söker du ny inspiration eller eller får du den via din tränare eller är det liksom ute på nätet och söker nya tekniker och nya sätt att göra saktin på eller hur får du till dig din inspiration att liksom växa i spelet? Ja, det är... jag kollar faktiskt inte så mycket på tekniker på nätet så jag vet jag har aldrig de jag oftast tekniken som visas på nätet är ju inte Jag vet, jag känner att jag inte kan få in dem på träning på det sättet. Men okay. det är på, faktiskt på träningarna som, som får mig att höja mig. Liksom. Folk kommer upp med nya grejer. Eller genom min tränare som kommer... Det är mest han som kollar, kollar upp. Som han sitter på datan hela dagarna och bara... <laughs> Jobbar? I och SV. Han gör åt det åter då, man. Du slipper göra det själv. Ja, exakt. Faktiskt, ja. Jag sloppar det jag har rent. Han han kollar på alla matcher varje gala liksom match för match och kollar på hur Dummiar de den vi klassen och hur de gör i den vi klassen vad är Lunda klubb till klubb och så vidare och så. Så det är han som kollar upp det åt mig och det känns igen att jag behöver någonting så kommer han upp med det själv. Sen att någon annan behöver någonting så säger han det åt dem så automatiskt får jag på sparringen blir det att det blir inte samma grejer utan folk kommer upp med nya grejer nya lösningar och vi om oss hittar en lösning för, kontra den. Mm. Ja, det är, det det det som ibland kan bli tjusningar och sport. Jo, det finns ju alltid grejer att att, ja. att lära ju det. Och det ser ut som att det kommer att ta, om om det ens går att bli fulla så är det ju gångväg i alla fall. Ja, jag tror faktiskt inte det går att bli full lag så det är det som mest du driver alltså schara det var fortsätter utvecklas hela tiden. Mm. Vi snackar tidigare här om att du du har ju mycket träning eh jag brukar alltid fråga de som är i podcastern jobbar de någon typ med någon slags mental träning? Nej, alltså inte. Jag har ingen liksom träning för Nej, faktiskt inte. Ja, det är väl det så här att jag är sä fram för mig liksom bilder av matcher eller vinnare så men ingenting mer med det. Mm. Hela träningen är ju med tal. Absolut. Men det det jag vet varför med jag... Ja, det men det är olika det där vissa går in för jättehårt vissa tänker på annat sätt så jag var bara nyfiken på hur det gjorde. Ja, jag skulle vilja testa det alltså ordentligt någon gång. Ja. Ja. Ja, men vi får se cash from feeden. Ja, jag vill se. Eh, när du vill gå in i dina matcher brukar du ha ett, en, en game plan hur du ska göra eller tar du allting som det kommer? Nej, jag har alltid en game plan alltså. Ja, proppå också vilka tävlingar det är om om det är SGL så har jag inte en game plan för perunda där, där borta men eh jag brukar ha en game plan oftast Och den är liksom eh, inte direkt, Man, ta till exempel som VM här nu, du visste inte vilka som skulle vara med utan du är med att du har en gameplan ja, rent ja. generellt eller? Jag har aldrig gameplans för dem jag kommer att möta utan jag har en gameplan där jag vet vad jag ska göra. Liksom, förstår jag menar att ja, ja. jag har en gameplan åt något speciellt utan jag vet bara vad jag ska gå in och göra. Mm. Mm. Om han gör så så gör jag sig, det är allt. Mm. Och allt det här gör i huvudet eller har någon slags vet att vissa jobbar med till exempel mind maps och så vidare att man ritar ner allting och jobbar liksom att man plottar ner det man kommer fram till eller håller allting i huvudet så som du tänker hur du ska jag göra? Nej, jag tror det går att ha någonting i huvudet liksom för det matchar det är match men inte tänker jag har det i kroppen och det där så gör gör mina ingångar tekniken tusen gånger det är just av den anledningen. Ah, ja ja ja, okej okay. att jag det ska alltså ah, när jag passerar och drar ut på en amerikanna till exempel då gör jag hade tusen gånger tills min kropp hade typ bara med tänkandet går in i matchen. Så när jag väl fightar så så tänker jag inte så mycket utan det är bara kroppen som går. Mm. Alltså ja, det det imponerar när det är kul att höra liksom jag kan, jag kan inte det som sker där framför mig. Jag, jag blir ändå lite jävla så här som liksom. hur hur åker du göra allt det här liksom ja, det måste gå åt rätt mycket energi. Ah, ja. ja, men jag vet att ja det är svårt att klara liksom, men det jag vet är att det krävs det för om jag vill bli bäst så så är det vad det krävs så ja. jag har riktat uppoffra timmar för det jag älskar. Ja. Ja, imponerande. Men vem är det som driver det vidare då? Men liksom vad är det vi sluter på regnbågen som det ute efter hade ja, bli bli alltså inte bara bli bäst utan hur ska man jag är svårt att klara men att jag vill se själv hur bra jag kan bli det Ja. Hur lång kan jag nå det? Det är det jag vill det målet det vill jag ta reda på. Ja. Men är är det bara allmänt så eller finns det någon slags tidsperiod eller är det bara liksom så länge jag kan hålla på så vill jag se hur bra jag kan bli eller hur hur tänker du? Nej, alltså jag, jag älskar det jag gör. Jag tycker det är hur kul som helst. Och jag älskar att tävla. Jag älskar att liksom mäta mig med andra. Och ja, jag älskar sporten helt enkelt. Och jag känner att jag kommer hålla på med det här tills den dagen jag inte gillar det längre. När mm. jag är uppe i morgonen och känner att nej, det här är tr tråkigt. Nu vill jag inte göra det. Då skiter jag i det. Då slutar jag göra det. Ja. Liksom. Just nu känns... Allting bra. Jag älskar det att göra och jag vill bara fوشa se hur långt jag kan komma. Mm. Ja, spännande. Så det är kul att följa dig. Du ja, har du... ju en MMA-karriär också vet vi sidan om ju, eller kanske inte vet vi sidan om, men du du, du, du, du tävlar med MMA också ju. Ja, inte just nu. Jag började ju med MMA och SVOBI, men ja. det blir för mycket att tre olika sporter liksom, då skulle man för, som i brottning där har de är ju säsonger, det är lätt att dela upp det och planera tävlingar och så men i Brasilien, Syst och SV och då kommer det lite tävlingar lite hur som helst så man, ja det är svårt att lägga in träningarna för det blir ju svårt att om, kommer jag gå i en match nu också när jag har 4-0 i proffsrekord så kommer de inte sätta upp mig mot vem som helst. Där jag kan bara ja, gå runt och träna MMA. Två, tre gånger i veckan. Och tro att jag ska gå in och köra. Utan jag vill helst göra. Har jag en MMA match planerad. Så vill jag göra det. Sex gånger i veckan. Mm. Ut, och då kan jag inte. Ja, alltid när jag går inför tavlingar. Så vill jag kunna veta om jag har gjort mitt bästa inför den här tavlingen. Och jag kände att jag inte kunde höra det på grund av att det blev för mycket. Både MMA, no gi och, och gi. Så jag, jag valde att pausa MMA och köra no gi och gi. Mm. Och sen ta MMA efteråt. När tror du att du kommer att ta igen det då? När kommer du att köra igång med MMA igen? Det är faktiskt efter sommaren så är planen att börja köra MMA igen. Ja. Vad har du för slags mål där? Är det är samma sak där, att bli bäst eller vad är det för är det som gäller där? Eh, det är, det är, folk kommer säga ett garvat med men ja, jag tror jag kan ta bältet i UFC och det målet är borta ju nu. Spännande. Så. Är det är det invecklas idag då? Vem är det som håller bältet där borta då? I UFC? Ja. Det jag vet inte än vilken klass jag vill tävla i just nu om det är 61 eller det är 57 kg klassen. Men eh vi får se vad det kommer att ta och om jag kommer lägga på mig lite mer muskel och tävla i 68 eller om jag kommer gå ner till 57 kg. Och nu ska möta någon av de som har bälte idag vem har du mött då och du fick välja själv? Vem jag vill möta? Ja. Ja, dom i din egen klass nu då? Medan nånting får du prata om. Alltså, vem, vem jag vill möta, eller? Ja, om du fick gå en titelmatt för mån. Vem hade du valt då, va? I din egen klass? Ja, ah, Dominic Cruz. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Ah, ja, jag gillar hans... Ja, ah, han har en lite konstigare stil, och... Jag vill, ja... Ah, prova. Ja, det är klart. Ja, ah, det är alltid skönt. Eh, ja, ja, det, det, det jag kan jag tänka mig. Jag menar, kollar man nu på... Eh... Ja, svenska och UFC så går det rätt så bra nu kan jag tycka ju. Det kom in fler och fler hela tiden ju. Ja, jag vet det. Jag har aldrig tvivlat på mig själv. Och jag vet att de, de som är där, de, är, de har två armar och två ben precis som mig. Så mm. är det min dag så vet jag att jag kan spöra dem. Ja. Men hur har du tänkt komma in där? Han ska du söka in till The Ultimate Fighter eller hoppas du på att hon ska hitta dig ändå? Eller vad är, vad är tankarna? Jag vet faktiskt inte än, jag har inte tänkt så långt. Men jag kommer börja träna och gå kulita matcher, matchers push, kom igång. Ja. Se att det är efter proffsmatcher så får vi se om jag hamnar på Ultimate Fighter eller om jag går direkt i många matcher få komma in direkt. Det får vi se sen. Spännande. Ja, det kommer väl hända grejer. <laughs> jag är helt att framman så självsäls stort. Ja. Ja, det är bra. Eh, jag så här för ett tag sen att du blev årets förebild. Ja, det var riktigt kul alltså. Ja, berätta lite kort om vad var det för något? Det är det priset jag fick från Kamp Sports Galan. Och det är en gala för kampidrottare för Ja, vi får inte tillräckligt med tid i idrottsgalan till exempel. Mm. Massa knas och sådär, så där så Tack vare fina människor i vår kanslors värld så finns det något som är den kanslorsskalan där man får mm. olika priser för det man har gjort under året och eh, jag fick årets förebild, ja det var Fa riktigt kul. Ja det förstår jag, F fanns det någon, det någon att... motivering till det här eller hur, hur kom det sig då? Vadå? Fanns det någon motivering till att det blev, det blev just nu eller hur, hur kom det sig? Jaha, oh, jag har motiveringar hemma någonstans, men det är EM <laughs> och VM Guld plus att eh, eh, projektförort då, att eh, vi på klubben har hjälpt barn och ungdomar att komma bort från gatan och hitta en väg till idrotten. Ja, okay. okej. De har haft turen och att det har varit BI. Ja. <laughs> ja. Uh -huh. Ja. Men men berätta kort mer om det då. Hur hur, hur funkar det då egentligen faktiskt? Hur hur går det till? Med projektförort då ja. eller? Ja. Ja, det började som en uh, idé om att vi de flesta av oss som har kört på klubben har fått hjälp av uh, Hassan Magan som är min tränare och hans fru på klubben. Så vi har till med allt möjligt och har uh, hjälpt oss från en det tror jag sä i december men av ah, från september till dag i dag liksom och framgångstryka i idrottsmed. Mm. Och, eh, vi ville ju et tillbaka och eh, jag kommer från en för också jag vetade min potential där att det finns jag tänkte om hur mycket det lyckas för jag kom från ingenting bara en vanlig snubbe som rockade kolla på kollap på IRC mitt i natten. Mm. Så kunna vinna EM och VM guld så borde borde fler kunna ha ha den chansen också. Mm. mm. Så vi går runt till olika fritidsgårdar, anordnar så här seminarier. Ibland går vi bara snackar på fritidsgårdar bara förklara att ja, berätta vår historia liksom vart vi är idag. Mm. mm. Och vi gör lässtraningar och ja, och välkomnar dem till våra barnplaner och klubben och har de problem med SL-kort Och eh, ja, G-er eller medlemsavgifter så hjälper vi med det också. Schysst. Så till och med de som inte kan ekonomiskt hjälper till där. Och försöker hjälpa dem så mycket så de ja, kan... Så om, om de gillar det så kan de börja utan att tänka på att det inte finns så mycket pengar eller jag har ingen G-er att träna i eller jag kan inte åka in till stan. Vi har folk som åker med... Några barn från Skärholmen in till klubben. Till varje barnträning och så. Så jag har det lite lätt för dem att Börja istället för Hänga ute på gatorna eller i centrum. Ja det är ju en väldigt nobel idé och hur himla bra grejer ni gör ju. Ja jag, jag känner bara att jag, jag vill ge, ge tillbaka till. För jag har fått hjälp på På samma sätt genom klubben. När jag började var jag 14-15 och Då äramma så problem och man har nåt så mycket pengar och jag fick hjälp av klubben så kände jag att, ja jag ville ha tillbaka. Mm. Ja. Det är det sch schysst då? Det är ju jävligt bra grej. Ja, jag har alltid varit vi, jag heter det klickade liksom alla på klubben kände samma sak och mm. Alla har fart såna så villi i det bok man uppstarta dem en fot men vill gärna se till andra människor också. Mm. Så det var naturligt. Vad va, vad säger de här där som ni ni hjälper alltså hur hur reagerar de och säger de? De som får hjälpen? Ja. Ja, det blir lite hackigt i början. De är inte lika liksom vana med att folk vill hjälpa dem. De tror att man ser ah ja, vill ha någonting tillbaka eller de är lite försiktiga om man ser så. Ja. De är inte vana, men sen... Ja, de gillar det och nu har vi... Massa barn som... Tycker att det är hur kul som helst och... Ja, de andra klubbarna får akta sig. <laughs> Snart, alltså. När man växt, växt upp på... Eh, 17-18, då... Mm. Riktigt vassas. Finns det några små amigar där ute då? Ja, oh, hur många som helst, alltså. Det, det kommer. Det kommer komma. Om, bara om ett par år så kommer ni... 0415 on the spot crosses. Men det är någon sin potential. Kul. Men ni ni pratar om barnträning här ju. Det är någonting som vår klubb inte har börjat med ännu. Vilken slags ålder kör ni där då? Vi har en en liten barngrupp där det är från 6 år till 11 tror jag. Ja, det är så strikt med med andra annat liksom. Är man 5 så får man så klart börja men Och sen har vi en lite större barngrupp, där det är från 11 uppåt till, ja, några av dem är 16-17, men de kör både barngruppen och vuxengruppen. Mm. Så jag tycker, ja, det är kul att se hur, hur utvecklingen kommer gå, för de kommer ju bli mycket bättre än alltså, dagens fighters nu. Ja, så, när man börjar så tidigt så har man ju hittar en utvecklingsmöjlighet ju. Ja. Ja, exakt. Och att sporten går framåt hela tiden så de de som började börjar nu när de är omkring 14, då har hon blivit mycket mycket bättre än vad jag vad jag är idag, alltså när de när de är i min ålder så kul att se. Mm. Ja, ja, ja. Alltid att allt det kul att följa och det gör ju att hela sporten får ju sån liksom himla vad ska man som kallar det för får det liksom i utvecklingen när, när liksom de de unga sen börjar bli duktiga för att det blir så himla kurva uppåt ju men här börjar växla ut. Ja, exakt. Så det är, det är kul att se att de de gör grejer som man bara gjorde för ett år sen och då får lära sig det nu. Mm. Och de kom, de kommer in på högre nivå liksom. Ja, exakt, exakt. Så det är riktigt kul att se. När jag, när börjar det eller? Körde, då var det så här, barngruppen var, bara, det var basic, basic, basic. Det var allt, vet mm. du. Hur kan de, till och med de kan ha fram upp sitt game och börja prova. Och komma in till, ja, spela lite mer avancerade garder och lära sig så mycket mer. Mm. Det är kul att se. Det är så man när man är på tävlingar man ser de här liksom 7-8 åringarna man kör riktig teknik ju det är liksom det är liksom små vuxna människor nästan som fightas ju. Ja, ah, exakt, exakt. Så direkt ifall Rick skulle se hur ditt kallar på träningarna ibland och bara tänka wow. Ja, <laughs> <laughs> ah, de ignorar dem ser ju mycket bättre nu alltså vuxna vidbeldesmatcher. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ah, det kunde se Ja. Ah. Eh du du har ju en blogg på MMAnyt. Yes. Hur, hur kom hela den setupen till? Setupen? Ja, alltså vad vad hände där liksom? Hur hur kom det sig att du att du började blogga där? Ja, oh, eh jag fick kontakt med mastar som är manyt och det är liksom av ja, folk ville att jag skulle bara ja, blogga de ville veta liksom och amma gick på dagarna liksom hur, hur det var en AI ja, litteratsman. Mm. Och, ja, jag började bara blogga lite. Let's. Jag har lite svårt för att skriva. <laughs> jag tycker det jobbet att skriva. Jag har aldrig gillat att skriva så mycket så. Men får se hur det går om det går framåt. Ja, jag såg ditt rätt eh vad ska det för bra men ett intressant inlägg där för ett tag sen där du snackar om tacksamhet. Ja. Det är väl jävet på skrivit jag. Ja, tack så mycket. För er som inte har gått in och kollat så är det bara att klicka in er på emanic.se och gå in och kolla. Ja. Ehm det känns som vi man bara får ganska så bra bild om dig. Eh är det någonting som du känner att du skulle vilja berätta eller ta upp? Nej, ingenting speciellt. <laughs> Nej. Inget budskap till de som är på väg upp eller de som lyssnar på det här och tycker att du är en god kille och liksom Några peppande ord eller någonting Ja det är inte Att inte ge upp sina drömmar alltså. Oavsett hur Hur jobbigt en Hur jobbigt en det må vara, hur, hur mycket en folk Folk kommer alltid försöka trycka ner en och Det är inte alltid det är lätt Men man Jag vet inte hur många gånger jag har haft det liksom Tufft på träningen, alltså det som vill varför jag har något där jag är idag och många andra som började med mig som idag har slutat. Det är för att det är lätt att hitta ursäkter och bara ge upp det man gillar. För jag kommer ihåg när vi började vad vi hur många som helst fick liksom, stubbe vara en må poppis. Mm. mm. Det var många som liksom ville nå högst upp men bara efter några tränningar, kanske efter en tävling, efter någon förlust så ah jag tänker man, ah, det handlar inte min grej. Så slutar man. Istället ska man börja passa sig själv va. Fusa ta träna hårt och så länge det är kul så är det bara att fortsätta fram fram. Mm. Ja, det är kul för att eh, i förra podden ju snackade jag med Sebastian Brochet så pratade han precis som vi liksom att men när du precis är på väg att ge upp om du bara väl håller i det det är då liksom du kommer att nå framgångarna exakt, jag tror det är samma sak när det gäller träning och livet i allmänhet att man får inte man får inte ha den mentaliteten att så fort det är jobbigt då ska det vara stopp utan det är, det är där det räknas liksom. det är där du ska det är där du kan bevisa för dig själv liksom, liksom om ja. Man måste vara igenom det båda. Mm. För det kommer komma as perioder i, inte bara i uta i livet också. Mm. Då kan man inte bara ja ju upp tampis och kryta sig själv i huvudet liksom. <laughs> Nej. Och igenom det bara fortsätta. Det blir en gammal klassiker som kanske nästan för avslutar det som inte här det som inte dödar dig här dig. Ja, exakt. Det är faktiskt det bästa ja, det ABs kapet Macarfo. Ja. Eh, om man vill komma och träna med det gäller träna på din klubb, hur hur kommer man i kontakt med den då? Ja, det är bara att kontakta mig på Facebook, skäms inte och skicka ett mail annars gå in på fightsinstockholm.com fightsum vindestrek. Ah, det blir för obet. Gå inte googla fightsinstockholm bara. Ja. Var håller ni till för någonstans? På Roslagsgatan inne i Vasastan i Stockholm. Mm. Och det är nästan träning varje kväll kan jag tänka mig. Japp, yep. utom lördagar. Yes. Så det är bara att dyka ner och kolla lite. Ja, trivs, känner ni att ni trivs så är det bara att börja köra. Ja. Om man hittar det på Facebook, om man hittar det även på MMA-nytt som bloggare där. Yes, det är bara att skriva där eller på Facebook. Ja. Det är kul, jättekul att ha det med mig och det är alltid kul att få, få lyssna och höra hur folk tänker som lyckas liksom och det är någonstans är det ju att man vill gärna vara som en svamp ju att man vill ta åt sig liksom allas tips om hur man gör för att bli bättre och därför är det så kul tycker jag att få höra på det här liksom och kunna att du så syssas stilla upp och svara på frågorna med. Ja, tack så mycket. Du ja. får ta tillbaks med en eh, studie och kolla vad de som har Oh, det <laughs> ja, det från oss tjejer. Alltså jag får doktorera i det här sen. Lämnade in en stor fet uppsats där jag bara lägger ner hur allting ska göra så hur allting funkar så kan alla bara läsa den sen. <laughs> Exakt. Ja, det är bra. Tack Stella Mi för att du vill vara med. Tack själv. Lycka till på Fila och på VM hörru. Tack så mycket. Ha det så gott. Ha det samma. Hallå. Hej hej. Hej. Då kära lyssnare, både här avsnittet klart. Eh tack till Ami för att han var med och ställa upp. Eh precis som jag sa här i eh, samtalet med eh, Amir så är det jävligt kul för lyssnar på folk som är fanmusik genom det de gör och kanske kunna ta med sig kanske till och bara en liten grej av det de säger eller berättar eller hur de tänker och kan man kanske sen då applicera det sen på CD:et kanske på livet i allmänhet kanske på sin tärning kanske på jobbet eller vad som helst där man vill bli fanmusik eller på något sätt förbättra sin prestation i det man gör så är det kul att att Att man kanske kan ta ett kliv till genom att få lyssna på andra. Eller bara ha det som en ren underhållning. Funkar ju också. Som jag sa i början på podcasten. Vissa har det här när de går på jobbet. Behöver lite break och lyssna på någonting annat. Ja, klockrent. Lyssna, lyssna på de som är duktiga. Lyssna på det du är intresserad av. Lyssna på om det mät vi i podcast såklart. Som vanligt vill jag tacka de som ställer upp och backar upp mig i detta. 3%. Scyst märke står för för mycket bra grejer. Ehm um, top ranked med sina G-maps små på väg in. Jag hoppas att jag ska kunna lägga upp en bild på dem alldeles strax när de inför sig och ser ut. Antiviba också. De har ju på våran klubb, det är otroligt sällan vi har att de åker på någonting eh uh, som kommer som kommer i if så ifrån klubben till. Eh, sen har vi också de här tandskydda som jag pratade så mycket om Det är bra grejer de här tandskydda Jag skulle aldrig ha med dem som sponsor eller samarbetspartner På podcasten om jag inte tyckte att det var en, var en bra grej Det är också därför som jag söker still Så att ni ska få en rabatt på det här då eh, Så behöver vi en ny tandskydd Gå in och beställa på tandskydd.com Ange podcast, få 10% rabatt Spara en hacka Eller, gör det inte, men det finns ett val i alla fall Att kunna spara en slant Om man behöver ett nytt tandskydd Ja, då har man kanske bidragit till att någon person sparar 30-40 spänn Någonting liknande Men Nu ser inte jag bli mer långrandig än så här Det har varit två podcast den här veckan Det har varit fullt döst Det är jävligt roligt Vi kommer tillbaka Ännu bättre Ännu starkare Alldeles strax Med ett nytt avsnitt av On The Matterport Podcast Ha det så bra allihopa Hej på er